Bonjour. Buenos días. Good morning. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Gjysë, mirë se vini në klubin e Mungjesit i hapur edhe për ditën sot e sotme. Ora është tani 7:05 minuta, un jam blendi më herit. Mirë ngjesh. Altini ne ordën gjun valle të radios Klave FM, zonën zotrinë në timonin e radios në marshin e parë, ku do të mos e çfarë doni ti si thoni juve, por është thotë për jashtë, do të ja ku jemi edhe për një ditë tjetër në klubin e Mungjesit, ku është ngrohtë brenda. Fatmijësi. Atëherë se ngriva. Sikur shkrihesh. Është vërtet. Po pagu mftos se di më do komo. Nuftot se di. Nishte mftot. Mu, Pagos mftonda. Shikojm këtë kur uh, pas 2 minutash të kemi edhe motin me Olten do i mbajm në suspans se sa është temperatura në këtë moment. Gjithë juve që skeni telefonat celular. Ha ha ha. Ha, si e kaluat mirë? Mirë, super mirë. 10. Ëh, mm, i okej. Okay. Normal, do thosha. Ësht sot është mërkur, po? Apo e madhe? 80. 80. 80. Do të titrohet fundi javës. Po, sotës e jente, zonës utrinë? Data njëzët e sëtate djetore Igu dhe djetore Igu dhe djetore Po nërërgojët e kris lindja dhe një Po pra, po nëtë vim vit riu Do një plan vit riu, apo Këshu? Si zagon ishtë Dherën du më djetë me të shpise Pasaj njëm Pasaj jëm, po, kjo është Dherën du më djetë me të shpise, pasaj jëm Këtë dhe shuar Pukrash kur Pukrash kur Se çikoj, mm -hmm. ka një gjë, le ta themi. Është edhe çështje moshe, është edhe çështje e natyrës. Por aq çosa thua deri në 12 me të shtëpis, pastaj, pavarësisht sa vjen pas pastaj, qoftë qjum apo pastaj me shoqënin, pastaj është gjithmonë një plan. Ne babëa kështu. Je gjithsesi okay. Mm -hmm. Në momentin që ti bëhesh ata të shtëpis, ti ata të shtëpis, e kupton? E e tjera, a ty pra kalit që ka që të shkom Po, do thomë më për ty e, a, dhejnë të më ditë me jerin Po fejnë matat shpis Po staj Po staj do i Kështë di e këshunë, dhejnë të më ditë me kalamajt Po se do vlem A ty e kuptohin që Ndurishtën ciklete jetër Iku dhe djetëtorin po, po Ose ikën dhe djetëtorit hey. A ty e kuptohin që kanë kalorën shumë djetëtorin Në faksë Në më mm. mire është ti kalorën shumë djetëtor Po, po. Mirë plaka është 10 çana pres po mirë dërta. Është një subjekt i cili nuk na takon. Ne e menjënde end end. Po drejtas janë të gjithë. Po pra, kjo pak vetëtin në... e vet edhe ajo te ke fundit. Është një fazë tjetër e jetës që të gjithë e kalojmë. Po no, po, plot me smundje, me romantizëm, me. Po tani. Një... Që, është... jetës bërlesh, Dja, që be, bëj, ty... si jeta shkon për lesh, lira çu mund të bëj si bën do të më. Me pilulë, me romantizmi, po tash rresë. E ti temi qëra të shu si qënë, tjeti kemi qënë qëtëmonë në qëkuë për gazari <gazdari gazdari gazdari> me substancë. Moshe e, me e moshe, dyt, e e moshe e tretë është me e përshëtri se moshe e dytë, shumë me e keqë se moshe e parë, po temi nga, nga në shëndetsore, porë. është mirë hm. për plakënë, se variantë tjetër është <gazdari> të mos plakënë. Nuk kemi variantë tjetër, i vetëmi që në është dhënë është. Ja, variantë tjetër është ikë në rije, këmë të shërës e re. E, rëne, Ay, se, Kalan, e, ma, ha, ma. e së pesimism Që edhe përse Edhe më hama Sërëzishtë Shaka për ua vashë Më një amako më një zët Ti thua u plako Një zët Gjitha din se e oltë o, Gjitha din në zbi <gjitha> <gjitha> oltë Zbikot oltë Njështë të një jetë Oltë e pjeson që jetëmon me dy zonë Pasaj heqë 4 Bën i vetë lëve Një zët Një zët e në 24 Mirë mirë Kërë edhe të sa vjetë me prefikësin 3 Kam kam Yen mm -hmm. regu. Doza se deri të premten, pra sot edhe nesër, dy ditët e fundit ju keni mundsinë që të sillni lodra, dhurata, ëh, uh, për fëmijët e atyre familjeve që kanë nevojë. Ktu në radio ka gjithmonë më shumë gjëra. Po po, që janë sjell nga njerëz si ju. Do është amishtu a i fqinjët kolegët Do falenderojmë sa persona Do falenderojmë sa mo persona 1, 2, 3, 4, 5 Janë shumë Janë shumë Janë shumë Kërë që do marim kohën të horën Me qita të duat ju thëmë se Ga ora 7 do me të në qita ni Në mëgjesë që ne imi këtu dhe kemi hapër radio Nderi në orën 22 Kur Zagoniqë Sonila I vë drynin në mm. radios mm -hmm. Drynin në shjallë so Po këtë fundit ja vë vetë, Vlaj Ja vë ti, po <laughs>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 fino al confine estremo delle mie speranze ti avrei cercato come un cavaliere pazzo avrei lottato contro il male e le sue distanze e labirinti ai percorso senza un filo nutrendo me di ciò che il suolo avrebbe offerto e al mio confine nuovo io avrei che astuo azilo avrei rischiato la mia vita ma era aperto Këndosare, boutz pocket,рамse tazë. Këndosare, bouta të usku daot të gloriousë nërë, 1 për Aussie, zhësëzë. Këndosare, ble jet e të ndohfoleta. Liz'ë対se anë kajru. Transmëтр tëinh. Nkërëoyëunshë, harajëo podéis, të jintë lanë planet. Mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore sarei nascosto come molti dietro a un dito a dar la vinta ai nemitori ridono e ho visto cose riservate e sognatori e ho bevuto il succo amaro del disprezzo e ho commesso tutti gli atti miei più impuri considerando che l'amore era un prezzo considerando Sono sono disposto a tutto per averne un po' considerando che l'amore in una prezzo lo pagherò vendendo tutto l'amore tutto l'amore che ho tutto l'amore che ho 넣 compañet h Ki, to të të man вами të anë straffišë më paral a oqram të u Fernë Ą Tuvë ti Co Në Më thë itë Bëëjë un Bër Pro meron të të trapë Hurfu à kamiko të předgada Gj indë lepectrë që të tasbe të të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 Okej, okay, tani është kua, zonë zotrin, të qëjmë nga jeri, frumëzimin për ditë nësotme dhe olëta që të nga informojmë bimotin me njëherë tani në klubin e mqes. Atere, shpreja që më kam për sot është nga, po i shuaj, kreju i kishës jezuite dhe autorë gjithështu, shkrymtarë Gordon B. Hinckley dhe shpreja është kjo. Jeta duhet të gëzohet, jë vetëm të durohet. Shumë e mbërë Shumë e mbërë Shumë e mbërë Nga që e fi Jako t'i gjuat edhe njëherë tjetër zonë sotrinë Jeta duhet të gëzohet Jë vetëm të durohet Pelimin dhe eri tjeri Se bolë durum <laughs> Olë ta gati Pa pa Hai se ti e këzoni jetën Zero, zero grad në këto momente 12 dohet maksimalia për sot Feel like minus 3 Feel like minus 3 Përshin nuk do të ketë, moti do jetë super deri në datën 9 janarë. Oh. Të të të oh, ditë dy dit me tjellë, por të fëtota. Normal. Palim dirit, Olta. Thank Susan. you, Jell. Olta. Qaj ka këtë? Olta. I se tash Jell. Palim dirit, shumë. Të parkë nga thua Joll. As, Joll, as, Joll. Joll, as, Joll. Joll, as, <laughs> Joll. Këpërshë shënje do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t gjëra të kësaj natyre. Nese ndodhin ndonjëherë. Veteri Loja. Kurtro. Veteri <laughs> Loja. Po, <Kom, laughs> me vërtet. Dhe ka pasur një dalje për uh, media dhe një konferencë shtypi live. Uah, wow. zonja Zotrin Kriministri i Shqipërisë. Ëh. Mm. Zoti Rama, Presi Edi, uh, ndonjëherë se i vënë kshu që presi. Presi Erato. <R2> bimër, mm. bimër emër. Bimër emër këshi Rama Edi ka dalë në në konferencë për shtyp. Për të adresuar, si që ka thëna i, protestat dhe studentve mm -hmm. Dhe ka padur gjitha do pika për cilat është zotuar Dhe të qikojmë mbas pak në klubin e mqesit Se qëfar kanë qenë ato konkretisht Dhe cila ka qenë edhe përgjigja nga studentët Studentet. dhe edhim mm -hmm. tani Letë qojmë mbas pak Altini e merë tani Italo Optik, me rastin e festave të fundëvitit, ofronë 5 djetës dheri 7 djetë përqindullje mbi disa syzet djeldi dhe optike. Ju mirë presin në Italo Optik në Tiran, pran selvis dhe në peg, katë i dytë hyrja lejla, në firë, pran avënës. Opel Grand Land X, me sistem ndryqimi inovativ LED, kontrol traksioni IntelliGrip, kamera parkimi 360 grad e shumë të eper. Oti, kur do të aprovoshë? Opel e artë një të konti gjithëve. Në vizitoni pranë shërumi tonë, Opel Noshi. Vëmend jëndaj detajeve, ekspert për materialet, kërkimet të përjeqme, rathësilit. Në itali veshjet janë nartë, gjithashtu, dhe gjumi. Të gjithë dyshe këtë Maniflex, ka në përbëri element e artëi, të gjallë dhe të përstatshëm për format e trupi të uaj, që garantojnë një gjumë të rehatshëm, ashtu si e robat e qepura, për trupin të uaj Ma një fleks, gjumi është kërëqësia me ma madhe në jetë. Tani, për gjdo plerje të dyshekut ma një fleks, përvequrjeve përfitoni edhe dhurata, në të gjitha dyqane dhe shorume tona. Me Western Union, ju mund të dërgoni para nga këtu, direkta tje, si një dhurat në qast për familjen të uaj. Gëzuar festat, unionet, Western Union. Ja një karburant, ndalo. Jo, jo, pak më tutje ka një pik furnizimi Start. Po pse te Start dhe jo këtu? Ti e di që motra e madhe di se ç'zgjedh. Tek Start gjej çmimin e duhur dhe garantinë e karburantit cilësor, veçkëj kësaj kurse i me kartën bonus. Karta bonus? Po, me të mbledh pik në çdo furnizim dhe përfitoj litra falas. Sa mirë. Du shkoj edhe un tek Start. Start, me ne niseni të sigurt. Jeni në instantini Olga Mëjësi, dashurme qi jeni me klubin e mëmëjes në radian kombëtar KLB FM. Pra si po thoshim ieri, mëmjes, mm -hmm. dhe mëmjes Altinë Volta, ka dalë kryeministri për në një konferencë shtyp ku ka ka adresuar kërkesat e studentëve në protestat që zgjatën gati 20 ditë uh, gjatë detorit dhe që janë paralimëruar për të rinisur në datën 7 janar. Kjo është një mirë se ka reflektuar. Në vitin e ri Vendimi i klauzës e paktit për universitetin, siç e kanë paraqitur disa nga mediat, tregon se janë marrë në radh kërkesat e studentëve dhe është dhënë nga një zgjidhje për secilin. Rritja e buxhetit arsimit në 5% të GDP-s me qëllim mundësimin e përgjysmimit të tarifave të studentit për çdo nivel studimi, përmirësimin e infrastrukturës dhe mosmëdhënjes në universitetet e konvikte ka qenë sipas kryeministit kërkesa e parë e studentit. Use mbaj mend se të kanë qenë kaq e gjatë. Më mëndë që ka që në fritja, bucet e arsimit mm. në 5% të GDPs, kax, pik. Mm. Mm -hmm. Kur të këtu thot, me qëli, mundësimin e përgjusmimi të tarifës të studimit, përshdo një verë studimi, përmirësimin e infrastrukturës të mësim dënjës në universitetet edhe konvikte. Këta e ka ndëm dhe, sepse do të shpenzojnë këto para mm. që ka qënë pak uh, shunejse. Kërës si futje duarsh në ata qërshtjen, sepse kjo da një lejonin që të mësuar që do da bëjmë 5% por do b Meqë që qëllimi ishte ky, do merrem me qëllimin, mm. por do harrojmë me të tre. Pastaj do e parë duke, par, duke bër. Mm -hmm. Që pika e parë është kam përshtypjen unë e ana shkaluar në një farë mënyre se 5% e GDP-së di është jo reale, por thjesht është, është shkruar atje. Kontributi i buxhetit të shtetit ë uh, do të bëj të mundur që sipas vendimit të marrë sot të përgjysmën tarifa ë uh, për shumë nga studentët për po ka shumë ç'do të thotë kjo të thot për shumë, shumë studentët data... si për shumë e pra jo për të gjithë po shikoj po ta lexoj unë këtë gjën juve do prisni ta marrit edhe do mërziteni nuk është për për radi tani ëhh mm -hmm. për sa më lart Sado so miratuuan kaqer vendimet e Këshillit Ministrave për përcaktimin e kategorive të individëve që vlocohen kriteret e pranimit në një program të ciklit të dytë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë oh. që përfiton një ulje të tarifës gjitore të studimit. Dy <clears throat> pika. Për disa ndryshime në vendimin numër 903 datë 21.12.2016 të Këshillit Ministrave për përcaktimin e kriterieve të përfitimit të bursave nga fondi mbështetje studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që shiojn studojnë në programe studimi në fusha prioritare dhe studentët në nevoj, i ndryshuar për ndryshime në vendimin numër 288 datë 21.55 18 Këshilli i Ministrave për miratimin e kufirit maksimal tarifës së studimit. Në bazë të rekomandimit të që suti mbeti institucionin publik të ashtu me plan në një dheke, sëtime, të arshime, të në program të ciklit par të parë të studimeve në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve oh, profesionale hey, me këto të plan të interesuar. Për këtë ndryshim në vendimin e për 269 datë 29 i 3 i 2017 Këshilli i Ministrave për përcaktimin e kategorive të vitit vlerëson kriteret pranimit të të tjerë. Ashtu që ju nuk morën vesh, ju. Pastaj do të ka dhe një shpjegim. Tarifa do në nivelin e parë të studimeve Bachelor do të paguhen nga qeveria për këtë kategori. Hmm. Për kraja, ekselenza Pan Atë që duhet i shimë bërdo Kurse në gelsat <gjë> ë uh, nuk doshu na. S'ka m'ngelca, gjithë janë kalusa. Ato më pesëmi ja. Studentët jo, ata kanë të angelsën. Studentët nga familje me ndihmë ekonomike, natyrisht. Si dhe të studentet verbrit? Dgjot dgjot. Të, të paktën ata dy të verbër që dolën te Veziu dhe paksu. student. Be, pra edhe është akoma fjala të, të verbrit e përdorur në shkresën e shtetit? E më lëre tani aman. Po mund ta bëjnë çorrat për për të qenë më brenda akoma. Mendoj që njerëzit që nuk shikojnë është është termi dur të një uh, Dhe studentët paraplegjik dhe tetraplegjik Do të përfitojnë në financimin 100% të tarifës e registrimit Studentët nga familje të mendime ekonomike Të mm -hmm. verber, paraplegjik, tetraplegjik Përfitojnë një bursë 100 mil lek në muaj Pra përvecë mm se -hmm. 100 mil lek të rje e ke fjallën besojo 10 mil lek në muaj Pra 100 mil lek 100 mil lek të vjetra Në muaj Studentët me notën mesatare mbi 9 në çdo program studimi përfitojnë financimin 100% të tarifës regjistrimit, pa oh, nga tarife plot që paguanin përpara këtij vendimi. Studentët me notën mesatare mbi 9 në çdo program studimi përfitojnë bursë 1 100 mijë lekë vjetra në muaj, ndërkohë që kjo masë ishte në nivelin 81 mijë lekë vjetra dhe vetëm për studentët, oh, <laughs> vetëm për studentët <laughs> me mesataren 10. Tani është ulur mesatarea në 9, pra E përfiton 100000 lekë edhe po thjesht e nënta përpara 80000 lekë, po do të takse 10. Nëntas përfitonte asgjë. Mirë, hajde edhe një gjë. Ka də një mundësi mm. uh, të ndërmëshme për çdo student? Ëh. Të gjithë studentët? Nejse, është, shikoj, është, është shumë është supercharged domethënë edhe Po, që ka vonë një gjë për konfliktet. Pjesa mm -hmm. më e madhe e këtyre gjërave kanë qenë thjesht nuk janë zbatuar deri tani, a? Ja? Tani do zbatohen nga e thona në të bër është në mes i detit të er. Jo më. Nëse ndoshta zonë dhe tjetrash kërkojnë tarifin, student, që kërkojnë përgjysimin tarifën, do të gjithë studentët, jo vetëm ata që, po, që janë në nevojë. Nëse zgaboj. Edhe këta janë pa nevojë, thoni ti. Po, ata janë pa nevojë, s'kan mundësi ekonomike. Diet janë. Jo, një sekondë. Ku thua? Ata jo ata, kur thua jo ata që janë në nevojë. Ka që kanë, lale me aj, dy iPhone-a me Shkoj në shkollë me BMF-ra, më këtu nuk do të isha aq i sqetuar se t'ia ul atë tarifën aty, me të drejtën. Ato kanë babin shtet ata, kanë babin Ajdut. Karabine. Po mi një list më vjen vetë një listë me këta që me BMF-ra të ishin këtu. Të heqim këto rrafare, këto rrafat ja dyfishojmë, trefishojmë. Të marrim të pasurit dhe t'i japim të varfrit. Është shpërndarje, apo thua ti? Ty marksist na të mjekër. Ku më dole? Mos dëgjuan ato Papa Fransesku ti? Dëgjuan ato predikimet ato aty aty. Jo mar ja mar ja um? uh, ka marrë koka herë Të ja marrim të pasurve, të ja jabim të varë, bre Po, bëj më shërës të të gjenqë Bëj shërës të nuk të gjenqë Po, studentet që kanë fanë, kanë në një reagim për Zotin Kryeminister? Studentet poveçdojnë me protestën e tyre Por të një grupë me i vogë Gështë të pja Jo, jo i pashtë dhe dje për para krej ministris po, nga ora 10 dhe rinorën 12 dhjet, por për le duja diku shë sot do të kishtë e një ekspozit në thënjë za kjo të memeve që ata kanë bërë pra janë shumë por ata kanë përzidur ato më të bukra dhe sot do t'i pare qesin ku në që vëndi për, për para krej ministris okej gjithës e si mbetit për të parë shiko kam përshqipin se ka vetëm di shka që du t'a thëjmi ka shpres uh... Ky propozim, apo si që ka shuajtur uh, zotirama pakt për universitetin mm -hmm. Përmban një mëndjet vendime dhe katër urdra uh, gjithsej Dhe përshkak se shë volumin nëzë në atës që Kremini që ka folur nuk e di sësa Po, po thua e se një orë, di e? Po më pak, mos, do shtamë në shumë, më, nuk e di nuk se nuk se Po rrez një orë, po themi, gati, gati E... Uh, Do doi kohën e vet që të kesh një reagim për këtë dhe dëgjojmë edhe ata që janë palët e interesuara. Shumë nga gjërat që ne dëgjuam nga kta student muajin dhjetor, ishin gjëra që i dëgjonin për herë të parë, edhe pse jemi këtu në media apo duash dhe me shumë media si vend, mu në mes të Tiranës ishin të fshehura. Para syve të të gjithëve fakti që, për shume antaqë nuk shikojnë, paguajnë tarifa njësoj sikur ti kishin sy tish. Ai sigurisht mos kishin asnjë vërtetësi me jetën për mungesën e të parit. Në mësuam që të gjithë paguajnë në mënyrë fenomenale që mime që janë barazuar të njësi në universitetin publik që shprona jonë mm -hmm. që kemi ndërtuar në dekada për të apatur për fëmijët e Shqipëris si tek privati, ku doj qoftë kjoj privat dhe që fardolloj e emri dhe marke past. Gjithë paguajnë njësoj. Në mësuam në djetor që studentet dhe studentet që jetojnë për konvikte jetojnë kushte të frikshme për të Ma mësë përdorën në një fjal tjeder. Shkaj një pjesë e mirë e të e gjërave diheshi, no? Por jo, thiesh... në diheshi një, jo, unë si dija me të ndrejde. Diheshi një pjesë e mirë blendi, por tjesh nuk uh, i kishën tëmë vëmondi në duhur. Ata ndoshtë, a studenit. Të gjithë, <të> ta... ju ja, të gjithë qofë qëqëria, qofë media, qofë politika, në gjithë gjithë këse koha. Do, ka dhe tjera koha. Normal. Por... Uh në betet për të parë se qërë do tjetë reagimi i tyre tani, ata do t'a pleshtësojnë ata komandojnë vetë, ata nuk ka nevoja asë për mëndë të mija asë të kremi nistrit, asë të ndojnë tjetëri ata janë të zgjuar, brilanë dhe i shojnë gjëratë dhe në bëjnë dhe ne që t'i shojnë gjëratë këtë jemi në bespak në krybillim qesit ora është të një 7.30 Eltoni Juron Gëzuar Krisht Lindjen Redi Juron Gëzu Eltoni dhe Redi Autogaz, ju urojnë gëzuar festat. Dë gjoni miqë, fiksoni këto numërë. 068 20 14 155. Ky është numri My Dental Clinic, klinika dentare me mjekët më të mirë në qytet, me eksperiencë të gjatë në të gjitha trajtimet stomatologjike, me fjalën e fundit të teknologjisë dhe materialet më cilësore. Përkushtimi dhe profesionalizmi janë prioriteti i mjekëve tanë. Mos u lodh në duke kërkuar. Ejani në My Dental Clinic, dhe kujdesuni seriozisht për shëndetin e dhëmbëve tuaj vetëm me më të mirët. My Dental Clinic, never hide your smile.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 Hmm. Ne të gjithë jemi kockë fort dhe çdo ditë zgjiedhi mënyrën më të mirë për të qenë të till. T'u m'stin lufra, bhu kockë fort. Lufra, lider në cilësi. E, më në fund i hoqëm çafe dhe dhuratat. Do vij të pim diçka tani se po nglim. E lëm për një herë tjetër, se po më pret Ela, do ikim të ikim te Oren. Po si herët i pas kanë i filluar vizitat ju? Vizita. <gjri> do shkoj të marr dialin edhe drejtën te Oren, të marr ndonjë gjë për spin pasi ka super oferta me rastin e festave. Super oferta? <gibli> Ndriquesi Teglio dhejnë 60% ullje, hidrosanitaret dhejnë 50%. O, oh, po sisteme ngroje ka në te oren? Ka the, kondicioner Mitsubishi, sisteme cilë i shofoto, soba dhe o gjak me pelet, edhe me oferta dhejnë 23% ullje. I ka tani se ora 8 më dhjet dhe filojnë dhe shpëndajnë dhurata Teglio për fëmijët. Hajde, Dionisa, ajde. Edhe oferta, edhe dhurata. Te oreni. Festojm së bashku. Filluan festat në Teoren nga data 5 dhjetor në të gjitha showroom-et Teoren. Dimri po vjen. Kaloni festat e vitit të ri në hotele më të mira në Malin e Zi. Vetëm për ju, Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolašin ofrojn paketa speciale të vitit të ri. Munges të dark të përfshir, pije të mirë së ardhjes, Dark Festive në ndryimin e viteve dhe shumë surprize të tjera. Për informacion shtesë dhe rezervim, telefononi në numërin plus 38 23 34 21 000. Oh, oh, oh. Ajde shtëpi, ajde, ajlamet këndi paska, i mafë që hapet, bëhet krevat, tavolin grënje, bashkë me karike, mobilje televizori, tavolin kafeje, librari, o oh, tapetë! Kushe disa i kanë kushtuar 799 euro, baba gjysh Sa? 799 euro? Te shpapushoj zemra Ta tregoj dhe minin se ku i kemi pler Ha njerë Te bestseller te kaza Italia Bestseller? Po, ka edhe në vlar Sgjithni karocën, pëni gati drerët Do shkojmë të furnizojmi vetëm tek bestseller, Albania Baba gjysh, po dure ta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 Gëzuar festat Maria dhe Easy Pay. sta te 39 minuta jemi me klubin e mëmëjesit në radian kombëtar e klube femër mëmëjes nga Onieri mirëmëngjes Blendi mirëmëngjes Good morning Ieri olta mirëmëngjes dëshirish ju uroj një ditë sa më të bukur dëshirish ai Blendi sot ç'u në postë jam gati bra ah. në anagramë gati hajde pra ide pra anagrama në klubin e mëmëjesit zë Zili ashtë fjallë? Ku mi adake. <laughs> uh -huh. Ku mi adake? Mm -hmm. Ke adamiku. Dush, Ku mi adake? Ku mi adake? Ku mi adake? Ku mi adake? Ku mi adake? Mm -mm, kjo është anagramë për të të të të të të të të të të të në këtumë klubin e mqesit Zotrinë, zotrinë që zonë mqes me juve me një anagramë Shloja ku një fjallë është marë dhe është bërë Lëmshë dhe ju duhet asë gjithni Kumia da ke K-U-M-I-A-D-A-K-E Kumi a da ke 0-6-9-27-12-2 Përse do luaj mollë ta për një orë nga Rivaldi Watches. Për një orë nga Rivaldi Watches, zonën e jotrin ju duhet uh, zgjidhni anagramën <tune> Kumi a da ke? Kumi a da ke? Zgjidheni dhe do të bëheni fitues të një ore. Do t'ju kujtoj se ne jemi në maratonën e gjashtë të klubit. Gjithashtu deri nesër në orën 22 ju mirpresim këtu në Radio në Club Fem në hotelin Rogner, bulevardin Dëshmorët e Kombit. Me duratë tuaja për fëmijët E familjeve në nevoj, duhet të falenderojt të gjitha ta Që kanë siel deri tani, kontributin e tyre Falem deri Jeni të mregullueshëm Se cili për jush, zoti ju pe koft mm. Zoti ju jo ashtë toft Për kohën, për mundimin, për Gati shmërin, për të danë Fjallën të një e ka kolegja Në dove me të anagramën Kumi, ata ke <laughs> Come Adaké. Come Adaké. 06892070222. Ërgodua t'ju të tregoj historinë një 33-vjeçar i amerikan, e ka emrin Colin O'Brady, mm. i cili është uh, bërë personi i parë që ka kaluar i vetëm Antarktidën pa ndihmën e askujt. Në fakt historia është shumë e bukur sepse nuk ka qenë i vetmi që është nisur në nëntor, por uh, ka qenë edhe një 49-vjeçar nga, si ka thënë, më përpara uh, pjesë e ushtrisë britanike, Louis Urud, të dy vendosen që të bënin këtë lloj gare, por Kolin ja rit i sepse uh, Luis është ende me vonesë do të thonë nuk ka arritur se të ketë të njëjtin ritëm si Kolin, por interesante është që ata janë nisur në nëntor dhe ishin të të dy të vendosur që të bëheshin personat e parë që e kalojnë Antartik mm -hmm. Antartikun, uh, pa Arktikun pra. Artikun, a themi sport, pa uh, ndonjë përkrahje apo për ndihmë, megjithatë Kolin ja ka dalë për 53 dit duke përshkuarat nga jugu në veri Dhe e gjithë ostimi që a ja i ka burë në 53 dit Ke qënë edhe live herpasere në fashin e ti online Dhe ja doli që të arri dhe të bëj i vetëm këtë rrug mm -hmm. Si pëse, si që thash, Louis edhe pëse unisë në t'hitën kome të është ditë me vones, pra është pas ti dhe pritë që dha i të Të përfundoj u thimin e ti nëse do t'ja dalë dot Me mm. gjitha të uh, jam bërë për pjekjet të tila Edhe vite më përpara ku uh, disa persona kanë humbur kanë humbur edhe jetën uh, për të arritur një gjë të tillë. Megjithatë, ato Colin O'Brady ja doli që për 53 ditë u thoi i vetëm dhe të ketë një eksperiencë të jashtëzakonshme duke e ndarë me mishin e tij në rrugët sociale. A sa bukur. Shumë bukur është. Faleminderit yeri. Të lutam. Zonazë, drejtimi kemi një pyetje nga aktualiteti për ju. Kjo do t'ju bëjë që të fitoni një dhuratë të vogël në klubin e mëngjesit. Okej, okay, është kjo është rritur sipas vendimeve të qeverisë paga minimale në vendin tonë duke filluar nga janari i vitit 2019 paga minimale për një person në Shqipëri do të jetë kaç lekë oh. ku nuk e di se si rriten këto <gjë> nuk e kuptoj më me vendim pra me vendim pra nëse në teorikë që nuk do të lejohet që <gjë> dikush të pagohet Nën këtë, tani paga duhet hedhur duhet hedhur me bank, gjithë punësi që janë shtetror apo po kjo ka privat? Kjo... Po sigurisht. Po duhet të them që është e kontrollueshme, pra se sa është paga që i është hedhur një personi. Nuk mund të jetë më pak 100 mijë lekë. Meqenëse atë paga e muajdhëtor sepse je jashtë ligjit me 100 mijë lekë vjëtra në muaj. Pyetja është sa është shuma e re minimale, duke nisur nga janari i vitit 2019. Jeh. Zeroj tash në 2070222 për ata që dinë, dy bileta për në Cineplex, nëse e dini, dy bileta për në Cineplex. Një më gjithë që tjë veç të orë edhe një 7.53 minuta unë jam blenditu me jerin dhe altinin e oltën Në klubin e më gjithë që dojit me ju duat i kujtoj se anagram për sot është Kumi Mi, Ada Ke Kumi Ada Ke K-U-M-I-A-D-A-K-E To janë shkronja që duen rive ndosur mm -hmm. në një tjeder rend dhe mënyrë që të marrin kuptim Dhe fjallën që ishte filimisht në fjallorin e gjus shqipe kurun e nëzora që atje Ju do ta zgjidhni soën e sotnë, kjo është për një orë nga Mishtan te Rivaldi Watches. Para ato që vjen i pari ose e para me përgjigjen e saktë. I ose e para me përgjigjen e saktë. Yes. Yes. Paga minimale do të bëhet 26000 lekë. 26000 lekë, pra është kufiri i ri i pagës minimale, siç është njoftuar. Po, që nga janari Kusë është fituesi? Êshtë Ema 6.0 në vërë nëmri Fiton 2 bileta për në Cineplex të të Bravo, Emma. të lumët 2 bileta për në Cineplex Bëhen të tuat për filmat Të premten në mbrëmja Fashton në rënja e euros Në trejgjët e brendshme Janë duke folur për këta Duke folur me vete Gjitha ndihme, <laughs> thëndrejtën Sepse uh, Dujavët e fundit fenomeni është eksuar Ako më shumë dhe Ka diçka që është interesante lidhur me rënien e euros që nuk ka të bëjë me Bankën Qendrore Evropiane dhe Eurozonën, siç është e tillë? Nuk është një rënie që pasqyrohet në tregun ndërkombëtar, kjo ndodh vetëm në Shqipëri, vetëm në Shqipëri euro është në pikëjat, është duke rënë, që tregon mm -hmm. se ka sasi të mëdha euro mm -hmm. në vend cash. A dhe për të arsyje, vlera bie. Sa nga vin ka... këto? Dhe është për për para të pista, për aktivitete kriminale, ndoshta, që i fusin e ekonomi i në ekonominë për ti rricharkuluar në formë akudion, për ti bër godina, pallate, banesa. Etj, etj, etj, etj. Po kjo është, kjo është frika e madhe, që qarkullon mm -hmm. paraën pist në në vend në nivel të tillë që bën që monedha evropiane ai qëndruesh në kudo tjetër, tu të zbres në vlerë edhe pse leku nuk ka në një arsye për të forcuar nga anën e ti shushë për momentin në shmirë ta kesh në lek mm -hmm. ka më bështypjën këthejmë baspak në klubin e mënqinsit qarë është kënë nga që në arsoj deri të kë një blok i shkurtër oh, një bujt bizitar mirë, shumë mirë. digitalizimi është një zhvillimi ri një epok e reje trasmetim me dhe televizive për të parë trasmetimet digitale Do tju duhet të pajiseni me një dekoder të tipit DVB-T2 dhe me ndërfaqe të përbashkët. Nëse keni televizor të vjetër, duhet të pajiseni me dekoder të jashtëm dhe konektori që do të përdorni do të jetë i tipit SCART. Nëse keni televizor të ri me dekoder të brëndshëm, nuk ju nevojitet të blini dekoder të ri. Nëse televizori juaj nuk është i pajisur me dekoder të brëndshëm, duhet të pajiseni me dekoder të jashtëm. Konektorët që do të përdorni do të jenë të tipit SCART ose HDMI. Një makinë e përdorur duhet të përmbush disa kushte për të qenë Dasvelt Auto. Duhet të jetë pothuajse e re dhe me kilometra origjinale. Të ketë kaluar testimi rigoroz të ekspertëve për të qenë Dasvelt Auto. Makina duhet të të mbushë me emocion sa herë je në timon, sepse një makinë Dasvelt Auto do të ja vlejë. Me çmime që fillojnë nga 6900 euro. Garanci deri në 2 vite. Mundësi financimi nga 99 euro në muaj dhe modele 2017-2018. E ja në gjatë muajit dhjetor pranë poshull dendja për të përfituar nga zbritjet e fundvitit për makinat e përdorura dhe modelet e reja. Ke dhë këtë çesen? Po pritni një minutë. Më dhe dhë këtë tjetrën? Po bën sasi shumë. Shht. Mbaj dhe këto të dyja. Po nuk i mbaj të dy. Heta Limozbikot, sek si e fir çumshin ti sot. Kur të duhet të jesh kockë fort, ja cila është mënyra më e mirë. Çumshi i lufra. Shijo një got çumësh çdo ditë dhe bëhu kockë fort. Lufra, lider në cilësi. Në kuzhinë apo gjat ditës, më pëlqen të improvisoj me produkte të freskëta. Fundllavat e mia me soçirin apo të afërmit me produkte të ndotësishme. Duke qenë vet, pjesë e prodhimit, përzgjej me kujdes origjinën e mishit dhe përbërësit për, për secilin produkt. Si lënda e parë, ashtu edhe produktet, analizohen e kontrolohen sistematikisht, fix si për vetën time. Zgjith një produktet fix për shien dhe besu e shmërin e tyre. Këto janë vlerat e vërtetat e një produkti. Fix për vetën time. Oh, oh, oh. Ajde shtëpi, ajde. Ajlamet këndi paska. I mafë që hapet, bëhet krevat, tavolin grënje, bashk me karike, mobilje televizori, tavolin kafeje, librari, o oh, tapetë. Kushe disa i kanë kushtuar 799 euro, baba gjyës Sa? 799 euro? Te shpapushoj zemra Ta tregoj dhe minin se ku i kemi pler Ha njerë Te best seller te kaza Italia Best seller? Po, ka edhe në vlar Sgjidh i karocën, pëni gati drerët Do shkojmë të furnizojmi Vetëm tek best seller, Albania Baba gjyës, po durata ime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 Për informacion shtesë dhe rezervim, telefononi në numrin plus 38 23 34 21 000. Për se janë të gjithë ka ishte lumtur, sëpse kanë kushtësyrë kod dhe para dhe në djenë të sigurët, fitoni pik dhe dorata me aplikacionin e ri të Stigma Inter Albanian Vienna Insurance Group. Mbrojm atë që ka vlerë për ju prej 20 vitesh. Aromatherapy krijon produkte kozmetike natyrale, autentike, me vajra esenciale shqiptare, sipas standardit të Aromatherapy International Associates. Pies e saj edhe si antar. Aromatherapy, your skin will love it. Në gjeni në bullevartin Gjergë Fishta, Palati Shalvaret. Të shion ekspresi? Imagino se të shion në shti. Me aromat e kafes premium dhe rehatin e shtëpis Me ekspresin Kristin nga Ama Cafe Kristin, një ekspres praktik dhe me dizajn plot stil Të një bëhet i oti 61% më lirë Vetëm 7550 lek Por osita online në buy.kapsulama.com Bashk me Kristin, ju merën e dhe 30 kapsula për 30 momente unike Momentet të tida me Kristin nga Ama Cafe Këtë vit, baba gjysi është në humor të mirë Dhuratë e preferuar? Para. Dërgoni dashuritë tek të afërmit tuaj me Ria Money Transfer dhe EasyPay. Tarifa promocionale për transfertat e parave gjatë gjithë periudhës së festave. Zbuloni oferta deri në 50% ulje në easypay.al. Gëzuar festat me Ria dhe EasyPay. Ora të te një minutë. And now, the news on Club FM. Lajme Shkurc, në radion kombëtare Club FM. Dë gjuhës të Club FM, mirë më njësë, ju një me lajme të orës tëtë. Të. Edhe pse studentët kanë pezulluar përgjithsisht protestën, disa prej tyre vazhdojnë të dalin përpara kryeministrisë. Ditën e sotme ata kanë zgjedhur një formë tjetër për plotësimin e kërkesave të tyre. Olge Rakipllari, një student aktiv në protest, thotë se do të zhvillojë një ekspozitë me pankarta dhe meme-t më pikante gjat protestës. Ne kemi gjetur këtë formë të protestos ton duke reduktuar në 2 orë nga ora 10 deri 12 çdo ditë, duke qenë se kryeministri është artist, menduam të flasim me gjuhën e tij, duke qenë se deri më sot nuk na ka mirëkuptuar ka pohuar studenti. Në një mbëdhjet vendimet për studentët, qeveria parashikon punësimi në administratë të studentëve ekselen deri në përgjysmim të tarifadhe dhe përfitim të bursave të plota. Studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit lartë në një program të ciklit të 2 të studimeve, si pas kategorive të më poshtme, pagua i ndërko 50% të tarifës vjetore të studimeve të miratuara dhe nga institucionet publike të arsimit lartë. Diplomatë perëndimor kanë parë tre mënyra se si SHBA-ja mund të përfshihet në dialogun Kosov-Serbi në mënyrë që të arrihet marrëveshja ndërmjet këtyre dy vendeve. Mënyra e parë mund të quhet modeli Kissinger. Kjo vet kupton që sekretari shtetror Pompey apo edhe këshilltari për sigurinë Bolton të përfshihen në negociatat ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Si mënyrë të dytë përmendet modeli Hallbrook. Kjo do të thotë emërimi i një emisari special të rangut të lartë për pjesëmarrje në bisedime dhe modeli i tretë, modeli tradicional, ku në fund të procesit do të përfshihet jet edhe vet presidenti ose sekretari i shtetit. Presidenti amerikan Donald Trump vizitoi të mërkurën forcat ushtarake amerikane në Irak, një udhëtim surprizë dhe vizita e parë që u bën trupave të stacionuara jashtë në një zonë luftimi, nga një komandant i përgjithshëm i cili e ka bërë përparësi tërheqën amerikane nga luftrat jashtë vendit. Presidenti dhe zonja e parë me Lana Trump vizituan fillimisht bazën ajrore Al Asad në Irak ku takuan me ushtarët. Vizita e mbajtur efshët me mjaft kujdes, vjen ndërkohë që qeveria federale amerikane është në një mbyllje të pjesshme. Ishit me lajmet në radion kontare Club FM The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkurt pas 60 minut është To keep my hands on myself mashtë ora e dytë e klubit të mëqyesit mirëmëngjes të gjithë ju anë mbledhit të bashkëmerrë me, me Altinin dhe me Oltën çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 deri nesër në orën 10 Mbrëmjë, zonë, zotrinë, të mbrëmjes në Zotrin ne ju mirpresim këtu në radion kombëtare Club Fem me dhuratat tuaja për fëmijë duam t'ju falenderojmë për ju që keni sjell çdo dhuratë që ka ardhur këtu do të shkojë tek një fëmijë që ka nevojë për pak mbështetje të fund vitit në mënyrë që të ketë më shumë gëzim në shtëpitë e të gjithëve Pariminderit për kontributin tua Jumë një presim Gjdo dit nga mëgjesi deri në mbrëmi Këtu në bulevarin dëshmër të kombit Në hotelin Rogner Kati Park Këndodhet edhe radio komtare Kleab FM Ndërko Që në orën e partë të të nësvetimit Kemi hedhur edhe një anagram Që është Ku mi a da ke mm -hmm. Ku mi a da ke Dhe duat da pyës Olë të në tanin Nëse ka mm -hmm. Apo nuk ka Një fituës për anagramën Në ditë sotme Sigur � A, ah, paska, ha? Po pa. Quhet Loretta dhe ka thën Akademiku Bravo oh. dy, Akademiku 255 i mbërë nëmëri fiton orën nga rival ti uatës Êshtë e sak Akademiku është e sak Para se shkuem të censura doa tja fjallë njerit Për nga të rëguar njërë nga këto historit <gjuh> me fanta shkenc Êshtu <gjuh> më bukurë në fakt Janë shkencetarët e Universitetit Cambridge Dësiljot janë bërë së bashku dhe kanë kryuar Një dorë robotike, por në përmjet përinderit 3D Ta një ideja është që ata kanë imituar përthejmë lëvizjes e dorës së një rriut Por kjo është më pasive, sepse uh, duke qënë se nuk mund ketë musku i një dorë robotike Apo lëkurën si qka një rriut Por mm -hmm. thjesht duke imituar, ato ata kanë rritur që të ndërtoj një dorë të tjilë E cila ata kanë quajtur bën lëvizje pasive E cila ata kanë quajtur bën lëvizje pasive Uh, në përmjet gishtave që janë kryuar dhe pavërsi se lëvizi në mënyrë të pavarur. Uh, e gjithi deja është bërë në përmjet njët printeri 3D dhe mua kjo më mrekullon në fakt se si mund të krijosh tani nëpërmjet këtij lloji printeri gjëra të jashtëzakonshme mm. dhe kjo do t'i lehtësoj punë njerëzve që mund kanë në të ardhmen probleme të ndryshme apo edhe për krijimin e robotëve më më të mirë që të kryejnë lëvizje të pavarura, të notojnë për shembull, të ecin si njerëzi apo të luajnë në piano siç po luajnë dora në këtë momente. Tan, tan, Sepse tan, pas krijimit të një dorë të tillë ata kanë bërë një provë dhe messe duket prova ka Dalë me sukses Sëpse ne po e dygjojmë në të momente Që Dora e kryua robotike 3D uh, Mund të luaj në piano Ok, le themi nuk është Gjës wow. të Tani, kici, po, po është, diska, jo, është diska Ka e, diska. Një gjo, vizjet, uh, e të një gjë Duke qënë se lëvizjet E gjëmtyrve të një riut Apo të kavzhe janë shumë komplekset Dhe ato hmm. nuk mund të arinë që t'i imitojnë e uh, identik se siç i si kemi ne. Prandaj e kanë thotur se dora bën lëvizje pasive, por kjo është një shenjë e mirë thon ata sepse mund të ndikoj pozitivisht të gjitha këto në krijimin e robotëve mm. më më inteligjente që bëjnë lëvizje të kësaj natyre. Ideja është e, e dizenjimit të mm -hmm. këtyre duarve që printohen në materiale edhe të forta edhe, edhe të buta, buta ndikosisht, po. por pa muskuj natyrisht dhe ato afrojn uh, mm. ofrojn maksimumin për momentin Për më tepër nuk është një, edhe e kam Por... parë që lëvizjet janë mekanike, edhe janë të mm -hmm. kyçit të pashpërshëm kur binde pianos ai përdorte. Do them gishtin e madh të gjithë, themi, dhe dorës mm -hmm. dhe gishtin e vogël gjithashtu. Në mënyrë se nuk mund të kenë elasticitetin që kemi ne, ose jo? sepse ne nësë... kemi ligamentet, kemi lëkurën, kemi muskuj, gjithashtu gjë oh, që pa mundur... <laughs> <ja. laughs> është, është e pamundur. Po, paske kemi lëkurë, është e pamundur për të im, imituar në një dorë të tillë. Megjithatë, ka edhe një kosto minimale dhe kjo është çfarë skenestarët janë duke sjell tani më që të bëjnë një robot që të kenë aftë ti lvizësa mm. ngjashëm me njëriun por të kenë edhe një kosto minimale. Bravo i qoftë. Mirë, është është zhvillim shumë interesant. Faleminderit mm. tjerë. Të lutem. Dora që mund të bëj ti biresh pianot. Po veprimet e tjera bën mm. kjo. Thika, po <laughs> po kjo në fyllimi, okay, mirë, për shembull të presësh bugën me thikë apo ku do. Po ky është vetëm fillimi, kështu që. Okej, mirë, shumë mirë në, në, në të gjitha format. Super. M'pëlqen. Dërgo censura zona zotrin mbetet mbetet aktive prej kaq çkaq ditë është tani më. Jan thjesht dy halka në zinxhirin e gjatë që përshkojn luginën. Te mm. uh. këtyre mm. Te këtyre çfarë bra? Në shtitë për ju. Edhe kërë? Olta e ka e ka mush, si thon. Po tani ç'do bëjë Olta? E ka plot bagazhin me dhurata për juve. Altini nuk i ka nuk i ka. Edhe Olta kanë kam thën vetëm ta jap. Çfarë s'ka dhën Olta? Çfarë s'ka dhën si dhuratë? Pes dhuratës janë zotrim për ato që do të gjej censurën në klubin e Mqjesit. Çfar vargu është ky? Altini ka thënë vetëm se është një fenomen natyror, nuk është e bër nga njeriu dhe nuk është ujor. Dhe nuk është nën ujor. Ose ujor, si të gjithë. Po, Kujdes, po mund të jetë xhigjetari, mund të jetë demin, krapshapi. Dërgo, etjën benjher, janë thjesht dy halka në zinxhirin e thatë që përshkojn luginën. Gjeni pra çfarë është që Altini ka fshir atje? Për të bërë ju zonjë zotrinë fituesit e këtyre 5 duradave që u akumuluan në gjithë këto ditë për censurën. Këtë jemi ba spak, ora është anjit tete dëmdhjetë.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 My name's blurry face and I care what you think Wish we could turn back time to the good old days when the mama was saying us to sleep but now was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 Gjessit, dhe mirë se keni ardhur në klubin e Gjessit, zonja e Zotrin. Mirëmëngjes. Unë Mjegisir. jam Blendi do të bëj më herën. Elo. Bashme Altini Deol të çojmë Gjessmiura. Tani është 7:24 minuta, do të shikojmë nëse ka dikush përgjigjen e saktë për censurën e jashtëzakonshme që Altini ka ofruar në klubin e Gjessit për këtë ndëllje. Duke i lënë shakull që të gjithë Nuk kam më ditë që deri të hënën e javës tjetër. Më mbendoi të hënën vetëm pa e thamë ne se prapse do. 31-shi, ndoshta ajo do ta shpëtoj. Bo. Do bëjmë një gjë altin, do do çëm një mesazh po në një kështu. Po tani. Në mesazh në një. Ti anëroj di kujt tani sa. Mm. Hajde. Ka, e dëgjaj. Ma kanë thën kanioneve, akullnave. Ja, jemi në rrugën e dur. Do, afror, do pra, jemi duke afro. Plajave. Pra. Zinxhir jetësor, porrënjve. Jo jo jo, okay. Jo, po tham pra, nuk ka përmbajtje ujore. Atëherë zonja zotrinë bën fjalë për bën një varg të këtyre, të cilat janë objekte natyrore. Mhm. Jan fenomene natyrore. <coughs> ne tham dhe për shkakun që mund të ishin një këto janë vetëm dy nga vargjet, vargjet e, e shpellave, mund të ishin shpella, pra. Ose pyje ose Malja, apo kodra, apo gjërat të ksa në tyre, por jo. Jo, në përkërkojmë në mënyrë specifike se për qëfar flitet në këtë klip, pra ndaj, aji që i qenë fiton edhe orë dore, Edhe bileta për në Kineman, Cineplex Edhe kupon nga Zepa natural edhe, edhe një kan, kan filtruese nga Ecosoft mm -hmm. Por ju lutem shkruan e emrin pas shto mesajin Ndryshe nuk ju bëjto të fituese 069 207 222 069 207 222 mm -hmm. Janë thjesht dy halka në zinqirin e gjatë mm -hmm. Që përshkojnë luginën 069 207 222 069 2070222. Ça mendoni? Për për uh... anagramën, po. Ço mendon për qjesin? Për anagramën, për censurën. Jo, Je, për jetën e kësaj. Ah, për jetën, për... jetën. Po në këtë periudhë gjërat dukra. A... Kjo ka rëndsi. Yes. Gjërat e bukura kanë rëndsi në këtë periudhë. Shumë drita. Dritë buft. Faleminderit edhe ty. Ëh. Ehm, do bëjmë pyetje nga aktualitetin në më mënyrë që t'i japim Edhe një në sa durata për ju Pariminderin me shera fjale për durata që silin Kishë vëm durata është paka shumë Kjo studia Sa marrin, sa silin Pakrën si ka nësë sila Po me po, duratën për gjithë më konstante po. Altino Thank you Atere pak më erët ju Treguam se në dërtë të tjera Ash marrë veç se Do të kjetë të një rritje të pagës minimale. Mm -hmm. Por kjo do të shkojnë në 26 mijë lekë të reja, apo jo? Po, e dham këtë. 26 mijë lekë të reja. Ky ishte një vendim i qeverisë. Pyetja për yllën 1 është: Në ditën ditë u komunikua edhe jashtëcuajtori pak për universitetin. Mm -hmm. I cili Për më lithën Një mbëdhjet për këma Dhe ka që urdhra Sa, sa urdhra 0-6-19-20-7-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja Pa haruar të shkone dhe emrin për që më fituaz Jo me shumë urdhra Se Pasaj të vjenë goja er Tava. Se shqytimam bëjaldi Jo me shumë udhra Urdhra Urdhra <laughs> Për ka badur një sasi urdra, shpra, dhe mm -hmm. një që të ashtu një mëdhjetë bëhëm më. Që të ma dohem numërin e sakta tje për, për ta parë së bashku këta. Kur të themi në klukin e mëgjesit, sot të kemi dhe disa aktivist që kanë nëzhvilluar një studim në qytetin e mm -hmm. Durësit, lidur me lëviz shmërin, aksesibilitetin e personave që kanë aftësi ndryshë mm -hmm. dhe vështishsi në lëvizje. Ka pansur VKM Qysh nga viti 2015 Të kreministrit Rama Cilat, se që gjenë këstudim Sot e kësajtida i, i njërohen lirisht Tre vjetë më bënë në durës We stay together We stay together KLAV-FM 100.4 Albania's best radio station mm -hmm. Mm -hmm. Mirë Mëngjesi që të gjithë dhe mishë të këni ardhur në klubin e Mëngjesit Mirë Mëngjesit Në valet e radios komëtare KLAV-FM Mirë Mëngjes Djekë shë ndeshë ishtë në Liverpooli që luan të kunder Newcastle Dhe pas një fitore e 4-0 tje Oh, të kujhë Të Liverpoolit Mhm mm Ata janë në vendin e parë me 6 pikë diferencë nga vendin e 2. Këshu që Manchester City i shikonë në tani më nga pak më lartë. Ose do të shë pak më largë. Prej ku Liverpooli është. Liverpooli është duke gëzuar një sezon fenomenal me Mohamed Salah, Gjerdan Shashirin e të tjerët. Me që rafjale që të dy këta që përmenda kanë shënuar dje Salah Në minutën e 27 me antë një penaltije Po qita shtu një gol ka bërë edhe dojtari Me origin shqiptare, Gjerdan Shashiri Bravo Pyetja për ju është në cilën minut ka shënuar dje 0-6-19-27-12-2 Gjerdani Në cilën minut Ok 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12 A nuk dhe ta be Gjerdan ky Ta Gjerdan, Gjerdan. Si të vëjë çerdan në epokën digjitale në vend të di, digitale po kështu e bije. Po. Të gjitha po, po. apo më gjë që ishte më e xh. E Xerxit, Xherg i thon. Po. Xerxit, sikur i thoshim Xerx, tani i themi Xherg. Në të dy i themi Xherdan. Shaqiri. Më vonë pasaj do të ndrohet Q-ja me K etj. Ek shumë radhë. Edhe sa erë ndrohen go ndrohet emri. Xherdan Shaqiri. <laughs> me siguri përgjigja e saktë do t'ju Shpërblej me një dhurat këtu në krybinë në gjithë Nga zepa, zepa natural Nga zepa natural Në cilën minut pra Shënoj Shashiri dje Ishte golli tret i Liverpoolit ndaj një kësot Ojta Do një Jo jo Gajdojnë Enda majo. Naj në Mirë Palimder Fjallën e ka jiri ombë shgajë një video madje ndava edhe me u, nuk e di a e patë po jo, por po çarkon në internet, është një faqe në Twitter, uh, e cila quhet uh, Intolisa dhe ka hedhur një video të vajt tani, mm. nuk e di nëse është vajz, po nëpërmjet fotove të Thunit, ajo duket sikur është vajzë. Ka hedhur videon e vllait të saj të vogël, i cili ka vendosur të bëjë diçka atë lezetshme. Ka marr iPadin e tij dhe e ka hapur tek videoja për të regjistruar dhe e ka vendosur poshtë brendit të vitit 3 me idenë që gjat darkës kur të vi uh, baba gjyshi vitit 3 ai të ketë mundësi ta shohë. <laughs> atë filmit origjinal që gjat gjithë natës zjuar për ta pritur. Imagjinoje se do ta shësh, gjithë bota do ta shohë. E ka shkuar mëngëja që pikërisht të bëj këtë, në momentin që para se të shkonde për të fjetur ka hapur videon tek iPad-i dhe e ka lënë në rek në rekord gjatë gjithë, gjithë natës. Dhe në mëgjes, kër është zhuar djali vogëll, i lumë të urë dhe me zi priste të shikonte se a i kishte kapur në video për bëgjushin dhe veprime që a i do të bënda, mm -hmm. u shgënjue totalisht. Mende, se në vend që të shikonte bëgjushin, ka pare qeni në tyre të shtupis, ka një qenë të vogëll, mm. që uawa i vogëll, i cili ka bërë kakën oh, për eipallit. No. Në si për eipallit. Në duke pardë në një, e bërë Uh, pra. Shma shgënjimi o zot Tani, unë nuk edhja se si këtë djali Unë nuk edhja që a i padhi Do më dhe të sa mund të regjistra ja, i padhi, apo? Mes se kam i den di, ajse, A i sa një më mërë, o shtë da? Mes se mbë, ndo, mba. Mba. duket Wow, bravo i qoftë Kështë shkuar më ndje që ta <gjën> përdoja një njërë këshu Po <gjën> të këtë shkuar më ndje <gjën> Aaaaa, tani e ti unë Po e kam këtë djali në këtu në Shikoj këtë video në ku Shikoj këtë video në ku Because it is Christmas Eve right now. Ai yeah. is nën pemën, mund mm -hmm. dëgjojnë edhe njerëzit që janë nëpër shtëpi. Ja. So, let's get this video started. <that's up> Okej. Okay. Videoja ka filluar. Qësua uh -huh. ideja është që gjatë natës, tani jemi në natën që ni vjen. Vjen ja vërtet, shtëpisë pas ai futet prapas pemës. Do një rreth tjetër. Do rasonin der siguron terrenin oh, e antës. Kur kur e shikoj që është ashtu duket sikur e ka pasur gjysmë një anë, gjysmë anë vetëm. E po tani. Në momentin që se pozicion mm -hmm. ajo po prek tokën. Dërka e kupton. No. <laughs> Do të bëjë dy topa. Si çilava është Marshalland. Ka ngrun mirë. Si dukes guru shtryd tubeni. Jan dit festash. <laughs> Feston gjithë. Ka për gjithë. Ka përgjit Që që uh, nënbredh Shantës nuk i lanë uh, Qumër dhe biskota Kësa e rade <laughs> ja, As durata nuk i erdi Nga do në gjyshe Biskota për cokon lakë <laughs> <laughs> Shumë mirë, shumë mirë Parim deri djeri Të lutem Këthemi pas pak të tete, një mqesit është 8.21 minuta Në këto moment të ju Jeni me radion Komtare Klapefe <laughs>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 Këtë vit nuk ka dhurata, babaj gjyshi i ka bërle këtë rushe kumbula. Ho, ho, ho, ho, ho. Jo betëm rush, kumbula, kamare dhe lajthi, bajame, stika, kajsi, por jo frutat të thata që pardohë. E dim, e dim, ti gjithmonë si e lë frutat të thata palma, me paketimin një shilë të aluminit që garantonë cilësin dhe freskin, si ato që kishim vitin e kaluar. Gëzuar festat me frutat të thata palma. <coughs> This is Club FM 100.4. Hello, Mirman Gjeci, mirë se keni ardhur në klubin e Mëgjesit. Ju përshëndesim mm -hmm. dhe ju urojmë një ditë fantastike. Un jam blendi du bashkë me Jerin, Mjësit. me Aldinin dhe me Olden. Mirëmëngjes. Një francez ieri, një francez i çmëndur me emrin Jean-Jacques Savon. Mhm. Mm Çka bën? Ka kaluar muaj e muaj të, të tër duke duke ndërtuar një fuçi, një fuçi të madhe në një sema. Si thuaç në një port atje anijesh në jugun jugperëndim të Francës dhe me këtë fuçi të madhe ai pretendon të kaloj oqeanin Atlantik. Oh, Jean-Jacques Samon në 71 vjeç dhe ka lënë vendin e quajtur El Hierro në ishujt Kanare të Spanjës mm -hmm. në shpresat se do të arrijë deri në Karajibe në të paktën 3 muaj. Pra niset nga ishujt e Spanjës mm -hmm. drejt Karajive në anën tjetër të Atlantikut. Me folucin që kanë ndërtuar. Posh si një kapsulë, i cili ka një vend për të fjetur, mm -hmm. ka një kuzhinë të vogël, ka edhe një depo për të mbajtur pastaj për të Tresanta. magazinuar, si thua. Mm -hmm ushqimet dhe, dhe gjërat e tjera. Ë mm. uh, gjatkohës që do të jetë në Delta i do të lëshoj vazhdimisht çfarë më? Uh, Këshu markera, siç quhen shnijues, në mënyrë që të informoj oqeanografët që janë këtu pra për të, të, uh, uh, uh, të studiuar rrymat e Atlantikut. Mhm. Mm Monti është shumë i mirë vet ai. Un kam uh, një bark E ka shua e tërë barkë Më të e për një mjetë Një mjetë një në regu Dhe e thotë lëvizim me 2-3 km në orë I ka a fëpës me telefon Për konë që imi të anjithu da I kapsula ime mund tjetë Njëra nga gjërat më të bukura Edhe më të përshtachme Për të parashikuar edhe erërat No qanë Po po shkojmë në subranch me këtë kapsulën. Mhm. Mm Edhe është interesante sepse ka dritë. Ka, të paktën, katër dritare. Edhe sipër ka një pjesë që është e baxha. Po, si baxha ashtu. Dhe duket shumë interesante. Po imagjino anti e shvedëm në mes të oqeanit me këtë gjë. <laughs> Nuk duket aq interesante. Plus, konë shfryzion rrymën. Mhm, për, për të ecur. Për të ecur nga Nga njëra, pika anë në pikën bërë Po, nga njëra anë në oshanit në anën tjera Kërë për okay, të do të shkoj të i atje. I e atje Ishala e qënë Në irojnë fat Në atë pikë që a i do mm. Ju përët soft dëshira Shkoj, ideja shtu Zotis avin ka Një përvoj me ushtrinë të kaluaren Nuk është i pamësuar Me vështirësi dhe beteja Me gjitha dhe A i besonë se Rëmat e oshanit do të atjojnë atë Drejt e atje ku do Do të shtatëk Barbados do të arrijm thot ai. Po Ta nuk e diet. Do të shpresoje që të ishte një ishull francez, Martinika apo Guadeloupe. Ka thënë më që ja më mirë me frëngjishten sesa me gjuhë të tjera. Po le të shikojm thot ai, uh, sekonda çon rrymë. Është shumë interesante. U rime. Sa kem kemi arsysh kemi ndë në hallet tona? Jo protestat e studentëve, jo emigracioni, jo pabesia, jo Paga minimale, jo inflacion, jo korupcion, jo rënja euro, se ku të nëse shfarë mm. Po ka dhe njërë që mendojë, e ti fuls një kapsullun <laughs> E ti dhe <idem> më në qanë <laughs> Edhe hop Edhe ishra dhe në qonë <laughs> të të edhi Dhe hynë historik Me <laughs> në një shukus plasin fringisht Me no, me u i mm. Që që është botë e madhe atje Këthejmë basë fakt në krybin e mqesidorë, ashtë të një 8-10 minuta, zonja sotri Gentlemaninga tu alipa Baby even the electricity can't compete to how I feel when I'm with you Oh baby given them my ghost for you now David Craig. Në këtëtë të gjithë e mishë të keni ardhur në klubin e mëngjesit Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Olton Dhe kemi këtu me ne edhe tre mikesha që kanë në kanë ardhur sot të mëngjes Për të folur për një qëshë që qëshë rëndësishme Janë me ne Adivie Hoxha, Anjeza Lubani dhe Suella Lala Do të flasim pak për një studimi që ish kryer në qytetin e dursit Qytet shumë rëndësishme, pranë në kryë qytetit këtu në Tiran, lidur me aksesu e shmërinë dhe garantimin e saj për personat me apsit ku vizuara në ndim të vendimarzve, specializve të projektimit dhe zbatimit në fushën e dërtimit dhe aktorët e tjerë të kësaj bashkija. Më tërgoni pak për rësi, cilë është konteksti i këti studimi? E di që a njëza si profesioniste e arkitekturës është marë thëllësishme të, për më tërgoni pak qarë është, qarë është gjeja? Uh, Përsa i përket uh, uzu e si të migrantimin e aksesu e shmëris, uh, uh, ne kemi hartuar uh, disa problematika kërësore në qytetin e dursit, pra evidentimin e këture problematikave në njësit e këzistuese, por si të mos edhe në investimet e reja. Uh, si fillim është një suparimet pra, uh, uh, bazës e konceptet bazë e aksesu e shmëris, jo kemi uh, aftesit e kufizuara, kemi uh, barjerat, kemi dhe aksesu e shmërinë. Përsa i përket uh, projektimit, uh, për të arritur të gjithë uh, të të qyteti universal që të ime ndushën e, uh, kemi të bëj me projektimin universal, që ka të thot është përdorimi i medisit, i programeve dhe i malarve nga të gjithë, në masër më mm. të madhe të mundshme, duke mos parashtruar së duke mos pasur nevoj për një projektim të veçant. Për të arritur të kylloj projektimin eve, uh, jemi bazuar të kështat parimet universale të gjithë, aksesu e shmërisë. Të cilët i kemi në përdorimin e barabart, i kemi në, në, në, në, në informacion të përseptueshëm, i kemi në hapsira dhe mansit për aksesu e shmërin dhe, dhe përdorimin, kemi toleranca për gabim, kemi dhe përdorimin më të thjesht dhe më intuitiv. Pra të që da këto loj në, në parimet bazë, në që në të gajë që i shuem projektim universal. Qëfarë kemi konstatuar të kë shqyteti durësit? te ku qyteti i turistit kemi kontaktuar se në disa uh, të paktën godina ekzistuese mungon uh, totalisht aksesueshmëria. Mungon totalisht aksesueshmëria, sidomos flasim për institucionin më të rëndësishëm që është bashkia. Për të aksesuar në bashki, uh, në hyrën kryesore uh, kemi të panishme disa shkall. mm -hmm. Tëllë shkallë. Të dhënë shkallësh e bën të pamundur përdoruesin e karrikës e karrikës me rrota, mm -hmm. por edhe uh, që aj, dhe dhe të, të, për, për të për të ngjitur lart. Po edhe nëse e uh, e uh, bashkia ka thënë që na prishet arkitektura jashtë jashtë me godinës. Po prap kjo uh, janë disa platforma lëvizë palosëse, të cilët janë njerëza ku një pretendim i bashkisë që na prishet arkitektura, na prishet bukuria, estetika jashtë. Po <laughs> gjithsesi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Adivie, Adivie vonjë kreu i shoqantas së paraligjikëve në Durrës, një zonë nga Durrësi, mirëmëngjesi, ju jeni në karrocë uh, me rrota, kështu që lëvizja për ju është është e vështirë si është në Durrës. Se pari ju përshëndes, palem derit, që na vëtë të mundur, që ne të silim problematikat të, problematika të unë aktu në përmjet klabefe. Njëni shumë mjë përritur. Më palem derit. Problematika në durës... Në fakt, puna jonë ka, ka dhënë sukses dhe rridiku në qytetin e Durësit, ka një përgjeshëmëri për të ndërhyrë në, në trotuare, në rrugë, në, në infrastrukturë rrugore të më thonë, por mbetët si shëpërmendje dhe anjeza mbetët problem institucionet vendore, social-kulturore, shëndetësore që janë dhe më... Ka pra mund të shikosh një shvajgjë në të adri në Durësit? Apsolutisht jo, një person apsit ku vizuaj Për të duaj që t'i kushtë të t'ngrin dhe hopa Të t'fuste në një mënyrë Po themi jo t'i të një tonëse në, në teatr Sepse ti me karosën tënde pa. E këtë pa mundës që kësh një shfaqën Unë... Unë jam edhe një person që i frequentoj shumë këto aktivitete kulturore, nga që merrem edhe vetëm me me krijtëri dhe në përpromovime të shumta që marr pjesë në Durrës. Unë e kam ndier veten gjithmonë të diskriminuar për tu për tu angazhuar apo për tu ndier, do të them, e barabart mes Po mes si a bën aktivitete? Ti ndjek këto aktivitete, po si si si si, si e përballon gjithmon, pengesën? Gjithmonë gjithmonë duke gjithmonë duke i sfiduar në një mënyrë që un do ta pranoj situatën dhe un do ta un do ta jetoj, do ta do ta marr qenaitin e këtij aktiviteti në çdo lloj mënyre, mm -hmm. por jo dinjitoze. Ja kuptoj. Sepse sepse shkallët janë pengesë uh, undjova para pak në bisedën që kishim uh, këtu me ju para se të hynim live që i vetmi institucion në gjithë qytetin e Durrësit që ka një Pierrein është universiteti. universiteti Hiç universiteti. universitetin e Durrësit, gjithë shka tjetër në Durrës është E pak se sushme. E pak se sushme, si të mos institucionet. Në palatin e kulturës është një ramp, por osë sa për të, si të, të thënë që ne kemi bërë diqka ajo, është kretësisht jashtë standartët. Se, që ka ajo? Pjertësia sajo është tepër e madhe dhe nuk ka parmak mbajtës. Mm. E, do të të shështë tepër e pjertët. Tepër e pjertët. E nëse pjertë. shkondërë në gjysëmë sajë dhe sarinë do të pasajë... Jo nuk nuk nicesh nuk nicesh dot, nuk nicesh dot do sepse përsia është shumë e madhe. Okay. Sipërmendita njëza ka standarde për këto. Ka standarde për projektimin e rampa. Suela ne kemi pasur herë tjetër këtu në në studios Suela Lala është njëra nga aktivistët që kësaj çështje i i shkompas dhe ka njohuri, po mirëmëngjes Suela, është që na nisi që të kemi. Më tregopa për uh, kuadrin ligjor. Po më, më thonit janë 2 VKM. VKM njëra e vitit 2008 dhe njëra e vitit 2015, cilat praktikisht garantojnë çdo institucion në Shqipëri, çdo parë publike e hedhur në Shqipëri duhet patjetër të marr parasysh edhe personat me aftësi të kufizuara, me probleme në lëvizje që kanë nevojë për për pak ndihmë për aksesibilitet. Si janë këto? Mblendi, me thënë të drejtën viteve fundit legjislacioni legisl në këtë fushë është përmirësuar dhe siç e thatë ka disa a uh, letë një smal ligjore që uh, vendosin detyrimet jo vetëm në, në ndërtimet e reja, por rikonstruksionet të godinave, por edhe trotuarëve, të cilat duhet të jenë në përputhje me me standardet edhe me elemente përshtatshmërisë, por tashmë ka një VKM të vitit 2015 që vendos detyrimin mbi institucionet uh, publike që të marrin masat, të parashikojnë buxhete edhe afate kohore për të eliminuar barrierat ekzistuese ato që tha ADVIA dhe Anjeza për të vendosur le të themi për të bërë të aksesueshme bashkinë apo institucion Cila është kjo VKM? Mund më mban më numrin e VKM-së? Duhet më pasen dhe? 1074 23 23 12 2015 1074 e datës 23 12 po Po. 15 pra kriminalistër ka qenë Zoti Rama. Rama. Në po. 2015 në ka qenë fundi i 2015-së. 2015 çaja është më interesante ja e, Blendi uh -huh. edhe pse ka një institucion që duhet monitoronte dhe teorikisht vendos edhe sancione për institucion që nuk e zbatojnë këtë detyrim, ë uh, nuk ka ndodhur asgjë për fat të keq. Pra 3, që, 3, 4. 4. që ta kuptojmë këtë. VKM-ja në vitin 2008 uh, paraqet uh, gjetje standardet teknike. teknike. Pra uh, sa duhet ja. të jetë po themi sa grant për të pjesës, çfarë lartësie, çfarë materiali apo çfarë surface, çfarë gjërsie do duhej etj etj kjo është VKM e 2008-s që merret me këto dhe i, i përcakton se si duhet jenë të jenë bazuar ndoshta në një manual që vjen nga djerë, diku tek të cilët të gjithë uh, specialistët e ndërtimit do duhet të referoheshin kur mm -hmm. kur ndërtojnë. Okej. Okay. Dhe ajo i bën që të jetë një VKM tanimë 10 vjeçare, 11 vjeçare me vitin e ri. Kurse kjo tjetra e 2015-s -ës është rreth 4 vjeçare tani, uh, apo 3 vjeçare. Dhe për më thoni që rrana thot me këtë VKM që asë një para publike nuk do të shpenzojt nëse këto standarte nuk zbatojnë, por në ajo që nuk zbatojt është në fakt VKM-ja, sepse bashdojnë që shpenzojnë para publike, duke mos përfshir elemente të aksesueshmë. Po ku për shembull ë uh, kemi harë kemi konstatuar konkretisht tek rruga e re që është bërë uh, uh, Goga nga gjukatat Gjukata deri tek muzeu i dëshmorëve, ë uh, aty shoqërinë që, që është në durës. Pra është një vendim investimi i li, ri, rishtazi është bërë dhe nuk është respektuar. Uh, nuk mund të themi 100%, por në pjesën më të madhe të paktën nuk janë respektuar rampat, nuk janë respektuar barrierat ose barrierat për, për ato persona që janë me shikim, shikim të dobët ose me uh, hey, uh, dhe është semafor akustik. akustik. Kjo është i VKM-në nuk... kryeministrit që është injoruar, po thonë ju, është ky është ligj që nuk zbatohet. Totalisht. Do i kemi hallin ne se ne i bëjmë ligjet dhe i injorojmë vetë të, si të parët. Harxojmë kohë dhe energji edhe ne si organizata shpesh shtym për përmirësimin e ligjeve, hasa të bëjmë dhe këtë, të bëjë dhe ajo të shkruhet dhe kjo të shkruhet ajo dhe pastaj këto bëhen dhe nuk ndot, nuk zbatohen. Dhe nuk zbatohen. Pastaj bënin edhe diçka si kemi konstatuar edhe në një investim të ri rista siçi është bën në Durrës dhe trotuari jo vetëm për personat me aftësi kufizuar, por është totalisht jashtë standardit edhe për një nën të rrep me karrocë ose për për moshat e moshuara. Fra totalisht jashtë standardit sepse arrin në 20-30 cm dhe nëse kemi gjerësia e trotuarit, ë, vjen dhe Por i karrocën mban vetëm njërin rrotë. Rrotat tjetra do duhet të ishte në rrugë. Që do thotë se nëse ti do duhej të kaloje në anët, e vetme mënyrë është të kalosh aty ku kalojnë edhe makinat. Ashtu, po, po, patjetër, pa mund... patjetër dhe ne kemi ngritur shpesh herë, domethënë si organizat në Durrës, e kemi ngritur këtë problematika uh, me të gjithë institucionet. Edhe kur u ndërtua rruga e re, un kam kontaktuar me drejtoreshën e investimeve hmm. që kishte dhe mora një përgjigje të tillë në mënyrë un uh, nuk dua të them arrogante, se do të ishte fjalë e rënd, por un jam arkite, më tha. Jo arkitekte jeni tashëm, por atë vëkëmën 1.503 nuk besë një një, e 3, 2008, që e këni ledzuar. Vëkëmeja 1.503, ajo 2008-ës që përsakton standarde po, teknike. Po, pikështë. Arkitektja diplomën e ka, por ndoshtë asë ka vëkëmën. E këpëtoj, po, përtenjës sa vetë bashkja durës nuk ju qasë, sepse ju s'keni një, një akses në, në ndërtezen e bashkisë, ku të të gjoni, ju keni që në një në zyrin e kryetarit? Uh, kam qen po mes tërmundim tepër të, të, të madh. Do uh... të më ngritur në krah. Duhet të ngritun në krah si po, nërmën, si një foshnjë. Po normal, e diskriminuar, pa? po. Ëh. Mm -hmm. Edhe si... unë kam e, kam në parë mënyrë kam kursenuar edhe bashkin që do t'ju denoncoj për diskriminimit. Edhe në moment kam marrë ne kemi projektin gati dhe do ta zbatojmë, po kjo ka 3 vjet. Ëh. Do të thotë, kjo pjesë të projektit është si një justifikim për të mbyllur gojën që mos i denoncoj ose tjetër blendi që përdorin është që uh, okay, po ju hajdheni në dëgësat publike se ne konsultojm publikun. Eh. Po dëgjesat publike ndodhin në katën e 3 të ndërtesës. Katën dre ku ju nuk vini dot. Po, edo, si edhe edhe Depra dhe Leleku kjo me me edhe çfikën edhe po. Edhe kanë vajtur. Megjithatë, s'ka ofrica ka mbajtur dhe ndërgjjes publike dhe i kam ngritur edhe aty problematikat. Uh, Prapë gjaja më e mirë e mundshme që mund bëhet të gjitha këto projektet që duhet hartohen ose duhet të projektohen, si bazë duhet të merren gjithmonë edhe personat me aftësi kufizuar sepse më mirë se ato nuk mundi di askush se si mundet të aksesueshmëria të jetë sa më lehtë e tendencë sama të, sa të barabartë në gjithë shëqërim. Pra duhet si të më me... Duket sigurt që gjithë po flasin për një të njëjtën gjë, me një thënë drejtën. Sepse studentët thonë që u bë një ligj për arsimin e lart, nuk na pyeti ënjëri fare se si e donim të ligj. Bëhen VKM dhe dhe rregulla mbi aksesibilitetin dhe njerëzit që kanë nevojë për këtë nuk nuk mundet. Tjavi po. Një problem kontribut. tjetër kemi edhe për transportin në Durrës. E njëta e njëjta problematika. Transporti është, publik, transport, autobuzet po. Po, është, po, është krejtësisht i paaksesueshëm ose dha ti ku është? Ata nuk e kanë ndërgjegjësimin apo përgjegjësinë që ta që ta zbatojnë. Por atë që na dëgjojnë në këtë moment, ne kemi dy zonja këtu në studio, të cilat janë aktualisht në karrosat me rrota dhe kanë këtë një problem të përditshëm. Ëh uh, Suela në Tiranë, Davidea në Durrës. Gjithashtu Anesa Llubanishme, në çësht arkitektë dhe që ka uh, situash në autorsi këtë projekt, uh, të fi, kyshi financohet më shpesh këtu nga outside, mm -hmm. nga populli amerikan, thotë këtu, është dursi për të gjithë të kenë që quajtur. Çfarë çfarë arritët që të që të realizoni? ëh uh, Sam Whicole. Uh, ëh uh, për sa i përket uh, realizimit të librit uh, kemi marr disa muaj, 3-4 muaj sepse kemi shkuar aty konkretisht në İsveçri dhe me Sweden, kemi Uh, prekur uh, qytetin në uh, cep më cep. Okej. Okay. Pra sepse për të hartuar një një libërth ose një usues të tillë na është dashur uh, uh, qedursin ta përshkojmë. Pra ashtu siç ku projektojmë një shtëpi që duhet të jetë sa më komforte bë dhe duhet të jetë sa më e arritshme për personin për cilin po e projektojmë, edhe qyteti duhet të jetë duhet të ketë të gjitha komponentet bazë të aksesueshmërisë për të gjithë llojet e personave. Dhe ju dhe dhe, dhe ky studim që ju keni bër, i ofrohet tani bashkisë. Mëshpaguptoj. Jo. Pra ky është se si duhet bërë çja? Eh, uh, depoja, po, uh, i hemë anthurë të gatshme, ja se si duhet ta bëni. Ja se si duhet të duet, uh, aplikoni ose duhet të bëni një. Po konkretisht, janë. ju duhet të floni për termat teknik të uh, përgjithshëm, uh, uh, uh, por duhet të floni për dursin. Për dursin në tërsi duhet të marrë dhe godina ekzistuese, po. dhe dhe investime të reja. Domosë godinat ekzistuese mm -hmm. pa duke marrë raste konkrete që është e pamundur aksesueshmëria dhe duke vendosur këto komponente bazë të aksesueshmërisë, mundet që këto lloj godinash ose të gjithë njësi publike dhe qoftë edhe private, nuk klasifikohen vend publike, por flasin për publike në rastin konkret se ato mm -hmm. janë shumë më të më të frekuentueshëm, ja se si është rasti më i mirë për vendosjen e një rampe, për vendosjen e një kur kemi më shumë shkallë, për vendosjen e paramakve mbështetës, për vendosjen e, e rampave me porositet normal kundër lëshkitjes, pendencën kryesore ose pjesësin që duhet a gjen deri në 5% dhe për transportin publik se si duhet të jetë një transport publik sa vend e parkimit duhet të jetë më pas për persona me autosikufizuar, teknika të bazë gjërsisur një të një, njëj parkimi pa do janë të gjitha këto komponente bazë euh, arkitektonike, të cilat e ndihmojnë, i vjen në ndim të, të specialistëve të ndërtimit dhe të arkitekturës, por dhe atyre të zbatimit. Ba. Dua ta pyesojë. Suela uh, mendon hmm? kjo është për shkak se ne jemi një vend i varfër dhe nuk kemi tani për të gjithë kaq që kemi, po themi ti epi po unë për devulgoj pak, po është kjo çështje mungese parash? Jo, nuk është çështje aksesueshmëria jo nuk është çështë kostosh në shumicën e rasteve jo nuk kërkon ndërhyrje shumë të shtrenjtë le të themi. Ëm trotuaret e piertë apo vendosja e një rampe kanë kosto minimale. Mm -hmm. Ndërkohë -në ko që nëse ti bën gjatë fazës rekons së rikonstruksionit ose kur ndërton së pari kostoja është zero praktikisht. Ka kosto le të themi në disa gjëra që janë çik vendosja e një ashensori ka një kosto. E ja, kuptoj. Ose disa materiale tjera, po përgjithësisht nuk është e kushtueshme. Parat nuk duhet jenë, nuk janë justifikim. Nuk janë një problem. Atere, atere qëfar është, është qështje këtu? Nëse parat nuk janë problem. Êshtë qështje si në zë gjitha fushat e tjera të shëgjëris, qështje mos batimit linqit, qështje e mungesës profesionalism. Mështë të tiramëm, pëse nëzori këtë vëgëmën, një mi e shëtadjit e kader në 23 djetor të 2015-ës, për të shëta 3 vjetë më vonë kjo kam bedur thiern letrë as Æshtë nuk zbatohet lethemi edhe i presionit organizatave shoqërisë civile po një pjesë e legjislacionit jo po pra ju bënit presion për ligjën dhe e morrët atë që kërkonin atëherë ju dhan letrën na dhan letrën po edhe tani bën presion që zbatojnë po, ligjet duhet po, të ngjashhtuqë që ligji në Shqipëri ndryshon edhe siç ka i, i presionit të huaj lethemi direktiva të bashkimit evropian uh, konvente që ato ratifikojnë kuadër të uh, konventave të bashkuara pra ka edhe i presion të jashtëm mm për të permisuar legjislacionin. Pastaj çështja gjithmonë çalënte zbatimi. Tani, a, njerëzit po flasin për për lëvizjen. Ka njerëz që na dëgjojnë, cilët nuk e kanë problem, ë, sepse nuk kanë një, një kufizim fizik që që ti pengoj që të të vrapojnë apo të ngjisin shkallat. Edhe dhe dhe dhe. Dua dua që më përshkruash pak, si është të të mos kesh mundësinë. Tjetonsh në Durrës, ti si je një qytetar i Durrësit dhe me kontribute dhe një jetë të tërë. Më thejë para pak Edi, që kërë kam tentuar ty në autobusë më kanë parë si ufo, po? Ta, vedëm një gjithë është kur tërë para se t'ja lëa divjes. Êshtë uh, një gjithë shumë e burë që është për taj në rëndom në internet dhe janë disa shkallë edhe në to është citimi. Për disa, këto janë malje veres. Mm -hmm. Dhe më thonë, siç është patjetër patjetër si mision shumë. Edhe mendoj se Suela edhe na përgjigjen. Edhe na përgjigj. Po deshatë shtohet diçka për këtë VKM 1974. Ëh në VKM thuhet që kjo e shtrin efektin edhe në subjektet private. Pra i detyron edhe subjektet mm. private, nuk nuk detyron vetëm institucionet, por edhe subjektet private. Kush dhe subjektet privat? Po kush ja tërhiq mëndjen e subjektit privat? Kjo mbetet që as as vetë shteti dhe as subjektet jo që jo. Po shikoj, kjo duhet të ishte e njëjta. Siç është për shembull që që godina duhet të përmbushë disa kushte kundra uh, ja. seismologjike po themi. Domethënë që duhet të ketë themele të një thellësie të caktuar se ndryshe do të bjerë. Uh, që duhet të ketë kaç dritare apo kaç ajrim apo kondicionerata, apo ngrohjet, apo siç ti mendon për gjitha këto. Ëh uh, e tani që ngrihen po themi He. godina moderne e të tjerë, kjo duhet të ishte pjesë e QS. Dhe thjesht zbatohet pastaj pa, nuk ka Pastaj dur sikaj ka një ka një lindetare, ka një plazh, ka që personat me aftësi të kufizuar nuk mund ta frequentojnë, se nuk ka absolutisht as një vend të përshtatshëm për frequentimin e plazhit nga personat me aftësi të kufizuar. Gjë që ndikon do të, të, të duhet një rrugin që ju, ju ndihmon që Sipas ne duam vetëm zbatimin e ligjit, vështaj një gjë tjetër. Gjë thjeshta, bleni. Gjë thjeshta. Nuk ka në një shpikje gjuhë. Absolutisht. Okej. Okay. E gjëtojn. Është thjesht sikta edhe Suela, është thjesht ajo mos përgjegjësia që ato kanë edhe për mos zbatimin e ligjeve si në çdo vend, si në çdo gjë që bëjnë. Unë e di që shoqëria jon lëviz ngadalë, edhe ne vim nga një kohë ku isha akoma më errët, dhe për mirësi me ka, janë të vogla dhe nga sa kuptojmë të pamjaftueshme, ndërprandaj jemi në këtë bisedë këtu, sepse duhet bërë shumë më shumë së kaq për Afiko për këta njerëz, por por diçka më sa duket është është penguese në këta. Njerëzit thjesht nuk e kanë mendjen tek Për më tepër është tuaj një gjë, cilën duhet ta kuptojmë gjithë, që aksesueshmëria edhe këto jemi përpjekur dhe më njëzën ta javim të, të koncept edhe në në këtë libër. Aksesueshmëria është zinxhir. Nëse ti okay. përshtat një rrugë apo një godinë, ti prapë nuk i mundson një personi me aftësuar pismarit plot në shokëri. Se ti nuk ecën atë rrugë dhe pastaj fluturon. E di. Kupton? Duhet jetë të jetë vizuese. Një rrugë që çon askund, më thënë, edhe. <laughs> yes, Kthesh prapë bon po shikoj një projekt të ri që do të bëhet në një qytet pranë Durrësit atje për një park sheflit edhe isha në një si thosh komision vlerësimin për projektet ndryshme që konkuronin me njëra tjetrën si kush ishte më i miri pyeta për aksesibilitetin dhe mungonte dhe mungonte dhe shoq mungonte do të thonë nuk kishte një mënyrë se si njerëzit me aftësi të kufizuara apo me me probleme fizike do të mund ta ta shijonin këtë park të ri uh, aty. Kështu që, që hidhën para të reja janë ligjet në letër, gjithçka do duhet që të funksiononte sipas tyre por thjesht injorojnë. Ëh pra duhet kemi hepla, uh, hartimin e një plani masave ku duhet të evidentojm problematikat ose godinat ku janë problematikat uh, aksesu e aksesueshmërisë, uh, fondet. Ja, për dursin uh, uh, uh, e bë. Fondet që i duhen për, për të për të realizuar uh, aksesueshmërinë në afat i kohor. Përveç këtyre më pas duhet që të gjithë fondet publike duhen absolutisht të mos i jepen në rastin ku nuk kemi të zbatueshëm që është në relacione teknike, që nuk e kemi të hartuar projektin uh, për aksesu e shmarinë. Po si do mund të garantoj kjo? Uh, ju nuk jeni pjesë e, e vendimarive, do me tënë komuniteti, uh, që e ka këtë problem, ndjen në lëkurën e vetë, kam përshqyve në unë janë njërzit më të përshqatëshmë, që mund të thonë po, ose jo, për këto i gjera, dhe naturisht që me disjush, se nuk janë pak, janë mirave dhe Shqipri, uh, ka njerës që, Çë mund ta bëjnë këtë, që kanë po themi aftësinë intelektuale, aftësinë ë uh, njohurit që duan që të mund të, të të flasin edhe në forma teknike që thonë kjo është ju përfshiheni kur kur bëjnë këto projekte apo çfarë? Jo, nuk përfshihemi, sigurisht që jo. Konsultimi është jo Sigurisht sh... që jo, është aq i dhimbshëm kur e thua, sigurisht jo, që jo. Jo, edhe madje edhe konsultimi për këto ligje që kalojnë edhe VKM-ra që kalojnë është shumë sipërfaqësor, lajmërojmi pak ko për pa, nuk kemi vërtet uh, mundësi që të japim input real, domethënë. Shumë votror tregon që është mirë që personat me aftësuar të jenë të përfshirë, uh, jo vetëm letemi në këto tryeza teknike, po edhe në vendimarrje, të kenë një zë qoftë në Kryelin Bashkiak apo uh, në, mm -hmm. në organe të tjera vendimtare. Ka i një qytet në Shqipëri që që ka praktik më të mirë se të tjerat, po them? Jo, nuk ka. Tiranë mbas jo, së rastit. Jo, un kam çënë pjesë një një projekti që ka hartuar shoqata kombtare e personave me. Përgjigjja ishte jo nuk ka. Ja. Edhe kemi investuar qarqet Korç, Gjirokastër, Vlorë dhe Kukës. Uh, Ëm, çudia më madhe kemi hasur në Kukës, uh -huh. kur kishin bërë ndërhyrjen dhe nga 20 cm që ishte trotuari kishin ulur në 10 cm, pra është 10 cm pjesa e rampës. Kjo ishte çudia <të> më madhe çumi. Duhet të jepse bënë punpakuptim fare, domethënë. Ishte trotuari, ishte trotuari i lartë 20 dhe ulur për Juve në 10, po mbetet po, prap 10. Ju etoni atë që të arrinë në në 0, mundësisht 0 trotuar. Shikoj për shkakun që në në qytetin e Tiranës, në zonën qendrore këto rrugët këtu pranë, hmm. ato me tulla të kuqe, janë bërë mirë këto, këto fundet e trotuarve që të lejojnë që të rshqasësh si thuaç me karrocë në në rrugë dhe të mund ngjitësh pasaj në anën tjetër të trotuarit pasi kalon via të bardha sërish me to. Kjo do duhet të ishte standard kudo. Gjithandej. Kudo pa, në qytet. Po. Edhe në Korçë ishte pak më mirë, pak mm -hmm. më mirë, por edhe aty jo në standardet këtura. Ato janë më, kanë më pak informacion dhe më pak le të themi presion mm -hmm. për ndërtim. Po, e situizmi ishte në Lungomare, edhe aty nuk kishte zbatueshmëri që është bër tani. Është bër rishthospon 13 milionë euro. Jan pra janë janë gjëra që ne i kemi evidentuar dhe për këto po flasim. Ke të zbatimi standarde të, të, të rilindjes urbane që kanë promovuar kështu me pasion. Po rilindja urbane ka qenë po ndërvejnësh në në të gjitha këto projekte ka probleme. Ka probleme. Po milionë Problem standardi parave tona, parave po, miat, po, edhe të ADIVES et gjithë të tjerëve. Po mirë, po neve që kemi paguar taksat ne mundi shojm, po juve, ju i shkuan kudo, do të thënë se edhe ne ne paguajmë taksa, bëlim. Po pra pikërisht juve ju shkuan kudo, se ju sot mund të i shihoni këto. Saktësisht po. Të gjithë populli. Ë kuftoj. Pra kemi një qytet që nuk është i lezhshëm, nuk është i perceptueshëm dhe nuk është i përdorshëm. Ëh. Mm -hmm. Ne kemi një komunitet aty që është është në karros, por jo i padukshëm, edhe edhe duket sikur sikur është bërë i padukshëm. Po mirë, si si dalim nga kjo? Duke folur gjithmonë e më shumë. Duke folur gjithmonë. Kështu që faleminderit edhe ty Blendi sepse në një farë mënyrë është një kontribut edhe kjo që po bëjmë sa. Patjetër, kjo është. Pa tjeder, kjus... Po faleminderit shumë, kavepem. Faleminderit Blendi që na ftove. Jo, është është kënaqësi për mua dhe do të kemi edhe raste të tjera. Kjo s'ka qenë para dhe nuk do të jetë fundi sigurisht. Për për këtë komunitet dhe të tjera që kanë qi kanë kaq shumë nevojë, por unë do t'i përgjigsoj juve njëherë anëzën këtu ë okay. uh, si profesioniste uh, e arkitekturës për udhëzuesin mbi garantimin okay. e aksesueshmërisë për personat me aftësitë kufizuara në ndihmë të vendimarrësve, specialistëve të projektimit dhe zbatimit në dhe fushën e ndërtimit dhe aktorëve të tjerë në Bashkinë Durrës. Kjo është konkretisht për Durrësin, puna për Durrësin u bë, shpresoj të marrin ndërmendimin të paktën ta lezojnë këtë gjë, sepse është është detyrim ligjor. Po është dhe të tyrim gjithashtu moral Kam përshyben uh, Dhe, dhe njërë zorë uh, Për të bërë diçka Sido në mundës kër kosot janë minimale Dhe ajo që farë duhet bitë gjitha Shë vë mundja dhe vë dhënetit Zoja shumë faleminderit Faleminderit ju Faleminderit adivjes, anjezës Edhe suelës Sot në mgjes Dhe këzuar festat gëzuar, dhe Këzuar të qythe Këzuar dhe juve Thejë mbaspan kërëpën e mgjesit Me të tjera ora është 9.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 Mjalti me arra i e për forëtën e duhur imunitetit. Mund të merni sasit të barabarta të mjalti dhe arrave dhe t'i përzjeni së bashku, shtoni topa limoni ose tjesh lëngë limoni. Në këtë recet zakonish përdoren arra të njoma, por në vendet të ndryshme përdoren edhe arra të pjekura. Pishin e arra të furë në një temperatur për e 150 gradë cilsus për tisa minuta. Mjaltin me arra bënë mrekulli për gjallërin tuaj fizike dhe shpirtërora. Në shumë vende, kjo përzirje magjike përdoret për dhonë një energjie për aktivitet fizik. Mjaltin me arra mund të kombinoni me kosë pas i përbon një ombëlsirë naturalit të pas vëndësueshme në as një tjetër. Stimulon prodhimin e testosteronit tek meshkujt dhe estrogenit tek femrat. Mjali me arra përmirson energjin, qarkullimin e gjakut dhe forcën gjatë aktiviteteve fizike. Arrat me mjaltë janë një kurë fantastike që mund të zvonçojë përdorimin e mjekimeve farmaceutike. Ky kombinim i jep organizmit vitaminat, mineralet, proteinën, yndyrnat dhe karbohidratet e nevojshme.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 Kemi nisur uh, sërish në krypën e mqesit Basë e kënget mreku luashme Falem derit shumë Denada më tha mua që të mos flasë me Zërin Skenik Se për pakujtës e ishim onë njerë Me që të da unë doat mirë prestu në studio Katër bajza që kanë ardhur edhe një e peste Cila është duke dokumentuar, uh, duke dokumentuar këtë Po me ne në studio janë Eda, Marsi, Dushka dhe Denada Që vinë nga Century 21 Albania Mirë mqesë Jes. Është kënaqësi që kemi këtu në studio sot dhe e di që edhe ju e kishit me gzim, ë uh, jeni informuar në momentet fundit, me që të pak, uh, e fundit, megjithatë ka diçka ka ndodhur. Më tregoni pak, ë si e morët vesh për këtë dhe çfarë keni dashur që të kontribuoni sot? Um, atëher. Pavërit po de nada. Po. Ë mm -hmm. uh, atëher ne përfaqësojmë një kompani mobiliare, rrjeti më i madh i zyrave. Uh, që së fundi është përfshirë në evente bamirësie. Javën e kaluar ne ishim të gjithë së bashku për dhurim gjaku dhe disa ditë më vonë u njoftuam që dhe ju kishin ndërmarrë këtë nismë për fëmijët në nevojë. Pra, afund viti Ne jemi të shumë në numër dhe me kënaqësi kemi dhën kontributin tonë. Që Qëse kishin kontribut jo vetëm i kompanisë por edhe i njerëzve që që punonin për rrëdin e agjencës do Century 21. Po si uh, organizohet secili në shpinën e vet apo në zyrat ku jeni më tregonin pak për këtë procesin. Atëherë jemi organizuar pra njoftimi është dhën nëpërmjet në WhatsApp-it, na në ka ardhur mesazhi nga organizatori i kësaj nisme më i fjalë. Dhe duke ardhur dhe me thë njoftimi në për zyra tona, të gjithë agentët, gjithashtu menager dhe brokërat e zyrave, e kanë marë këtë njësëm duke kontribuar se cili pra duke si e ditë qka në zyra, për të të njimuar familjet e dhe fëmjet në nevoj. Kështë që kjo është, është situash fruti i kësaj. Betëm, betëm në dy ditë organizuat, jeni të shpetë me organizimit që qështë. Që? Betëm në, dy, në dy, dy ditë. Njëra nga ditët ishte kryshlindja. Po e di e dianta, ne ishim në punë edhe për Krishtinën, kështu që. Mhm. Po çfarë për ne, domethënë, kemi organizuar dia. Shkërcys. Deri në orë të vona. E çfarë ishin, ishin të tipit të rrobave, të tipit lodra, të tipit uh, ushqime, çfarë ishin ato që që erdëm në shup. Ja. Dy shka këtu u <laughs> <m> angazhova <laughs> uh, më së tepërmi. Lodra pa patjetër që sepse unë ne kemi edhe fëmijë, mm -hmm. jo vetëm se jemi uh, një staf i madh kemi dhe, dhe familjet tona që kur dëgjojm rastet të tilla ndjehemi shumë keq që të tjerët nuk kanë edhe un personalisht kam marr disa rroba të vajzës time, disa ushqime edhe disa veçmbaty ose uh, kukulla, gjëra okay, të ndryshme. Shumë mirë. Kthebë themi edhe në njerëz që uh... Kjo është gjë që këto lodra që ndonjëherë zënë vend në për shtëpi ta tjera, po që ka mund të kenë një jetë të dytë në një në një familje tjetër, të një fëmijë tjetër që për ndryshe nuk ka asënë se të luajë. Kështu që realisht ne kemi shkuar vit mbas viti kur i çojmë këto dhe vendet ku këto përfundojnë janë vështira edhe për tu përshkruar. Donë të thënë situatat atyre fëmijëve janë janë të vështira, le të themi për mos mos thënë më shumë, sepse edhe kjo ndodh kaq pranë nesh ndonjëherë edhe është është Situashe pa mundur që të rrishmë njanë edhe të mos, mos pësh asin qepë. Ti, uh, Eda, ku je me, me zyr? Ne, jemi zyra Center 21 Ador. Ndo dhe mi të hyrë e lichenit... Më të, të anfrosh mikrofoni po, mi, pak, më shumë për duash, po. Ndo dhe mi të hyrë e lichenit e kompleksi Nobis. Jemi zyra mërë e Center 21. E, njëftimin, sirsan dhe vajzate, kemi marë në përmjetë grupit të brokrave. Në njëftimin, sirsan dhe vajzate, kemi marë në përmjetë grupit të brokrave. Edhe azyrus, na e gjithve, team, dhe me nga gjerëja zyrës nga është përndao të gjithëve se njoftim Dhe me njëherë nisëm që të mblidhim ato shfar kishë mundësi Shumit që ajgjereva janë të reja, mm -hmm. janë lodra për fmi dhe disa ushqimet të voglet Shkëqyshëm Unë doa të ju falenderoj për bujarin Për më thoni pak si për shkon në puna atje Te sen shrik shumë eh, Puna në real estate eh, Puna në real estate po Puna në real estate po e cën mirë Ashtu? Po e cën mirë në 10 vite që ne jemi Ne jemi mjaft të kënaqur me rezultatet tona. Jemi vazhdimisht duke rekrutuar, kështu që kushdo që ka interes. Jeni i rritur, jeni bërë shumë. Edhini, un kam thënë moderatori që kam kam bër ceremoninë e hapjes. Sot centuri 21 shqip. Në 2008-të. Në 2008-të, po. Wow. Në 2008-të, kështu që edhe ka qenë tek Hotel Tirana dhe mbajmë shumë mirë, por koha kalon ecën dhe ju jeni rritur gojja, ç'e tjerë. Do rriti më edhe më shumë. Kjo kompani ishte e madhe, se, se vinte nga shtete bashkuara isha i familiarizuar me, me të në gjdo shpiqe shqite kjo ato... Pë tabelat e Century 21 tash wow erdhën nga Shqipëri. Shumë i komplimenta për punën, komplimenta për suksesin në fushën e real estate-it dhe për bujarinë që keni treguar duke ardhur sot këtu edhe duke dhuruar për fëmijët që kanë më shumë nevojë. Goca dua t'ju falenderoj Edën, Marsin, Dyshkën dhe Denadën që na erdhën sot në studio këtu në klubin e mëngjesit. Jeni shumë të mira dhe falem dhe, falem dhe falem shumë kënaqësi. Një vit të mbar për uh, Secilën për ju dhe kompaninë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. sacrificing his god and uh oh i know i feel so drejt fundit edhe për këtë tendë të, të datës 27 dhjetor. Kshuqa... Igu dhe ky. Yes. Igu. A do për për yeah, të gjet? Kryejë. Igu do ky e ndë. Yes. A do ne sa kanë mbetur? Kryejë. Fundjavën do të flasim për pra. Për ish mëngut duhet të japësh ndihmë për të gjetur censurën. Absolutisht. Le ta shikojmë nëse do t'ia dalim me censurën onjeri po. Problemi nuk do të jetë edhe posa dalim. Sot do zgjidhim vendin pastaj. Kësh do hapim do nxjerrim Chelsea-n dhe hapim kutin. Hey shoku. Ne ju lëmë me Orgesa Zahimin e cila vjerë me Music Box në basë pak në valet e radios komtar e Klab FM. Ga unë pleni nga jeri, nga e tini dhe nga Olta, një ditë mbarë.